kétséges a kegyelemben. Minden megérik a figyelemben. Azt, hogy borult az ég, azt már nem tenném hozzá, hiszen egyébként hogyan eshetne az eső. 489099 és 0636716. Ezen a két telefonszámon érnek el. Minden nap kísérleti műsor december 20-án utolsó adás, legalábbis ezen a frekvencián. Ne hogy ma este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az akváriumklub volt lokájában a belépés díjtalam. Este fél nyolc, akváriumklub volt lokál. 061 48 és 7 7 1 1 1. Ehhez a zenéhez történet is van.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 Sárik Jánosné 120 cm magas, normál testalkatú fekete hajú eltűnésekor nadrágot, adrágot, fekete kockás kötött kardigánt viselt, olvasható a polisz Az idős asszony egyébként Sárik Péter jazz zongoraművész zeneszerző édesanyja.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 Erről beszámolt a 168 óra és különböző egyéb orgánok.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 November 2-án a Széja sárri Péter. Sziasztok, vasárnapi az az november harmadikai Sárik Péter Trio Ring Karosi Júlia koncertünk elmarad, az, elvá, az előre megvásárolt jegyeket a vásárlás helyén visszaváltják. November 2-án este 8 óra 12 perckor anyutma délután megtalálták, de már sajnos nem volt életben. Köszönöm a rengeteg aggódás, segítséget, figyelmet sokat jelentett és jelent a továbbiakról majd hírt adok.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 Sokan kérdezik, hogy volt lehetséges, hogy Cilike megszökjön, mert nem volt bezárva, miért nem figyeltek rá. Elmondom, tavaly nyáron egyértelművé vált, hogy anyukám olyan állapotban van, hogy nem élhet egyedül szakszerű ápolásra, és 24 órás felügyeletre szorul. Idén januárban hosszú keresés után találtam rá az alsó dobozi ápolási otthonra, rengeteg ilyet megnéztem, borzalmas tapasztalatokat szereztem máshol, de tisztaságot, rendet és szakértő, törődő személyzetet találtam, anyutak lentizárt, demens részre helyezték, aztán telt az idő, anyuim, nagyon figyeltek rá, hogy egy-egy szegje a gyószerét a stabil állapotba került mint amikor beköltözött aztán hónapok után lett egy üresedés és felkerült a normál ápolási osztályra mivel az állapota ezt indokoltatta tette boldog volt minden napna tett az otthon körül leveleket, bogyogott gyűtő so nem ment túl azon a határon amit mondtak neki majd egy bűhetek kicsit zavart lett, furcsa kezdett viselkedni, épp ezért hívtak hozzá egy pszichiátrát, aki alaposan megvizsgálta, kikérdezte, tesztelte, és olyannyira rendben talált, hogy egyáltalán nem tartotta indokoltnak a zárt részbe való visszahelyezését. Tehát orvosi döntés alapján maradt a nyitott részlegen. Engem mindenről folyamatosan tájékoztattak az otthon és egyeztettem velük. Amikor 31-én kiderült, hogy elment, az otthon vezető és dolgozói egyénileg is elkezdték keresni. Napal éjjel folyamatosan kutattak, utána bejárták a környéket, a megyét, minden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 4 8 az óra 0 és 0 Sári Péter zongorázik. ezük. Hosszú hétvége is oka annak, hogy elfordítottam némileg tekintetemet a közéletről. A fenti hír egy a sok közül, ami megérintett hozzá téve, hogy elgondolkodtam azon, hogy majdnem egyszer 79 éves koromban, ha leszek annyi idős, akkor elkóborolok-e, el, és a lányom akkor a Facebookon fogja keresni, hogy ez jó-e vagy sem.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 Egy fejezettel közelebb került az, hogy az ember elgondolkodjon a december 20-a utáni jövőjéről, már amennyiben a saját jövőjének a kovácsa. Még elkouboroláson innen, majd Dunán túl.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 Köszönöm Lontos a lemezt, és sajnálom az aprópót, amiért most éppen ezt szól. 0614890999 és egy ma 2019. november 4-én itt a civil rádióban, a fejöncsébe reggel.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 Ha egyáltalán nem szervírozok székelykáposztát és uh, rántott libamájat, akkor már nincs is mihez hozzászólni, nincs is miről beszélgetni.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 Időnként a Premiere Outlet-ben önök termékmegjelentést hallottak, szoktam vásárolni az utolsó könyvemből, amelynek most nézzék el nekem a címére semlékszem. Az utolsó, de egy utolsó mi?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 dish. is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 Kettő perc számulat 7 óra 061 -48 -9 -9 és nulla 06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 Ez így van. Én, akkor azt kérdezem, hogy um, ne olassák abban a uh, számunkra szóló közleményben, hogy kisebb hibák miatt. Ez a kifejezés megütötte a fülemet. Mik a kisebb hibák? És megszüntették e már a kisebb hibákat? És ha kisebb hibák voltak, akkor... Menjünk vissza az, nem az elejére. Nem a... nem, vagy nem értettem, vagy nem... Minek a kisebb hibája ez? nem, nem értettem. Hát azt hogy azért szűnít a rádió, mert kisebb hibákat követünk el. Kisebb hibákat.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 amely struktúrák nagyjából ennyire képesek, hogyha ennél sokkal jobban vigyáznának egyébként azokra, azoknak a normáknak a betartására, amelyeket egyébként. Máshol is, más radionális, hát, de más radionális is. Vannak kisebb hibák, mindenütt vannak kisebb hibák. Egy beszélgetője néhány nappal ezedett azt mondta, hogy azért nem lehet bírósákkal fordulni, ezek miatt a kisebb hibák miatt, hát ez is megdöbbentő volt, jó. De érti, hogy mind min rágódom itt napok óta, hetek óta, nem ez a téma nem, legyen. Nem, egyébként nem értem. Nem érti.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 Véleményéről erről a nem fogásról, Bácska János és Balonyi Krisztina között, és ezt lesz az úr Mi a kérdés? van a vélemény erről? Hát egyrészt a műsorban már el is hangzott. Bácska János elmondta, hogy az egy olyan esemény volt, ahol befelé menet sem fogtak kezet, nem kifelé menet, amit egyébként közvetített. Hát hallottam, de van vélemény róla.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 Szándékosan, igen. Nagy nyilvánosság előtt. Indokolatlanul, hazug módon. De ezek nem büntető törvénykönyvi tényállások. E és ezek morális kérdések. És, e és amikor összefutottunk ott a helyiségben, ez a Várkert bazár volt, akkor én önkéntelenül nyújtottam a kezemet, és akkor ő mondott egy mondatot, ami összhangban volt e azzal a sértéssel, amit ő a saját beszédében mondott.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 viszonyrendszerben, amiben Baranyi Krisztinával van e, úgy döntött, hogy a neveltetésénél fogva az ellenállását és az ellenérzését így fejezi ki. Jó, hát szerintem nem nevelt volt, hanem neveletlen volt. E, de hát az, az én véleményem. Jó, én ezt hát, értem, de az ott... tök jó, hogy ez a véleménye. Ön az én véleményemre volt kíváncsi, a saját véleményére kíváncsi, akkor beszélgessen magával. Így aztán mindazt, amit a telefonja kapcsán gondolok, be is fejezem, mert magamban nem fog beszélni. 3 percen múlva egy 8, változatlanul szakad az eső. Gondolom változatlanul 13 fok van, de az már lehetséges, hogy 14-re ment föl. 061 48, 9, 099, 9, és 06 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1, bármilyen témában.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 olyan, aki XY-nal nem fog kezet? Kiszáll a liftből, ha az illetőben van, átmegy az utca túloldalára. 061 és egy van e önök között olyan, akivel ha szembe jön valaki, akkor valamilyen okból átmegy az utca túloldalára.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 csak nem telefonálnak, pedig biztos, hogy van ilyen történet. Lehet, hogy kezet nyújtanának, de a kiszállnak, az utca túloldalára átmennek. De egyszerűbb a bácska egyszerű a soújomrástóról beszélni, mint saját maukról. Nu,nya,99 és 067 egy hat Mert főben elviselése az szerintem jó neveltség kérdése. Lehetséges, de most ezzel mit mond?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 Más hasonló esetre nem nagyon emlékszem. Jó reggelt! Az annyira elfogult a Bácskai hogy nem akar véleményt formálni. Sarkos véleményt formálni. Ennyi egy. Elnézést! Én a vele folytatott beszélgetésben... Mm. Jó reggelt! Jó Jö reggelt Jó Én nekem erről az jut hogy ha választanom kéne, hogy a Bácskai úr nem készfogása meg a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 Nyilván ez, ez... egy időből arra fog készülni arra az ember, hogy elengedje, de én nehezen engedem el, mert én többek között, hát én nem ezért szavaztam a karácsonyúra, őszintén megmondom. Én ezt teljesen megértem bennem, az üresség egyebek közt abból adódik, hogy én valamit elengedtem, és önmagában, abból adódóan, hogy valamit elengedtem, önmagában attól hirtelen, ugyanolyan mértékben más dolog oda nem szürem lett be. Tehát azt mondtam, hogy hajrá beszélgessünk arról, amiről szeretnének, és ím önök visszahozták azt, amit én el akartam engedni. Ebből a szempontból most már tökéletesen értem azt, amit mond, és hogy hogyan kerül a kettő egymás mellé. Nem, most, most ugye azért ne felejtsen, hogy én magamban nem végleg, de egy kicsit elengedtem, tehát most hirtelen nekem magamat felforrósítani ahhoz, hogy úgy tudjak önnel beszélgetni, mint hogy a múlt héten beszélgettem, az egyik pillanatban a másikra nekem nem fog sikerülni. Értem, amit mond.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 programot futtatna le egyfajtában a környezetében, amely ugyan kiszűri az ott lévő potenciális ellenfeleket, ugyanakkor emellett dolgozni és létezni nyugatszível nem lehet. Hát igen, nem, nem egyszerű sajnos. Hát nem is bonyolult az egész élet erről szól. Folytathatjuk, nekem nincs az ellenki fokásom. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. A jelenlegi brit miniszterelnök azt ígéri, hogy ha a pártja megnyeri a közelgő választást, akkor már december közepére véghez viszi a brexitet. Boris Johnson a Sky News brit hírtelevízió vasárnapi politikai műsorának nyilatkozva kijelentette azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök egyértelműen tévedésben van, amikor úgy gondolja, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás akadályozza a brit-amerikai kereskedelmet. Johnson mélységesen sajnálatosnak nevezte, hogy korábbi ígéretei ellenére az Egyesült Királyság nem lépett ki az Európai Unióból az október 31-én lejárt előző határidőre, de ezért a parlamentet tette felelőssé. December 12-én lesz egyébként a parlamenti választás Nagy-Britanniában. Mintegy húszezren gyűltek össze a hétvégén a skóciai Glasgow-ban, hogy Skócia függetlenségéért tüntessenek. Nikola Sturgeon a Skóciában kormányzó függetlenségre törekvő, Skót nemzeti párt vezetője is jelen volt a megmozduláson. 5 éve ez volt az első alkalom, hogy a politikus részt vette egy függetlenségi rendezvényen. Turjan pénteken azt mondta, hogy december vége előtt Londontól kérni fogja egy új függetlenségi népszavazás megtartását. A napokban a brit parlament megszavazta, hogy előrehozott parlamenti választást tartsanak. A kínai dohány felügyelet felkérte az országban működő webáruházakat, hogy távolítsák el kínálatukból az elektromos cigarettákat. Ezzel is szeretnék óvni a fiatalokat az egészségkárosító terméktől. A felügyelet internetes oldalán megjelent felhívás szerint a termékgyártóinak és viszont eladóinak egyaránt fel kell függeszteniük az e-cigaretták forgalmazását webhelyeiken, a nagyobb online vásárlást kínáló platformoknak pedig szintén el kell zárniuk a cigarettát kínáló felületek működtetését, valamint be kell szüntetniük az árucik reklámozását is.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 valamiért nem hallom őket. Így Tehát este fél nyolctól nagyon messziről jött ember, és ez most így lesz két hetenként, tehát egészen december 16-áig. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! is szeretném, hogyha befejezné a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 Kérdés az nincs, csak szájtátva hallgattam.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 Hát, de, ilyen, ilyen, de egyrészt köszönjük, hanem ön, legfebb önköszönni egyeszt szem a második személyben. Ráadásul ilyen története nyilvánvalóan önnek is van saját magával kapcsolatban, csak azt nem tartja annyira érdekesnek, vagy nem gondolja hát, megosztani. Tehát azért ez, ezek nem teljesen egyediek, ezek, ez, ezek a történetek mind az emberi gyarlóságról szólnak. A kérdés az, hogy minek kapcsán, és a kérdés az, hogy ha az ember beszél róluk túl az intim pistáskodáson, akkor annak van-e bármilyen kihatása az életünkre annak érdekében, hogyha az Jól megbeszéljük, akkor azáltal a világ dolgai nem, de a saját dolgaink előbbé mennek -e által. Ez egy nagy kérdés, ezt, ezt én nem tudom megválaszolni. Köszönöm, Köszönöm szépen! time! null és 0636771161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 Bele vele folytattam ezeket a dolgokat, ez egy teljesen értelmetlen volt. Ez egy útkereső műsor, ha nem vennék észre.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 Vissza kell, hogy vonjam. Önnek teljesen igaza volt. Szégyelem is magam. Bocsánatot kérek. Tényleg Holoszeum feldolgozás volt. Elnézést. -e, hogy mikor lesz a nagyon messziről jött ember, meg hol? Ma fél 8 kora az Aquarium Klubban az Erzsébet térem. Majna. Jó, jó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen.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 Még egyszer elnézést. Most látják, így működik az ember. Mondták ezt a Koleoszeumot, ami annyira elképesztőnek tűnt. Ugye ez egy e, Makoto Ozone e, lemez Michael Breckerrel, Gary burton Chick Koreával, hendricks James G. és Clarence Pennel. nel Fel se tételeztem, de rosszul tettem. Milyen jó az internet, meg az ön emlékezete.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 hát nem is feltétlen fake news szinten, de szinte fake news szinten üzemeltetné a hangulat fenntartást. Ebből kimaradnék. Nem köny igaza van, nincs igaza Nincs igazam, mert el kéne, hogy mondjam, de megint oda jutnék, mint a tarlós esemesekkel. Ugyanis itt már amikor kiderült, hogy hazugság az egész, a Mandiner akkor sem bírta leszedni, és hatalmas fényképpel és ordító címmel adta tovább szóval undorító a milyen almandiner, ami lett belőle, óriási csalódás. Köszönöm szépen!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 egy négy nyolc kilenc hét egy hat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 Ádám, arra egyébként majd találunk ilyen platformokat, hogy megnézzük, hogy egy-egy, vagy akár visszamenőlegesen egy-egy KFJ-ncsinak mekkora internetes hallgatottsága volt? Hát miután minden napnak van adata, az visszamenőleg miért nem látható?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 fogányi gerdő, a, ezen a spécsi zongolán. Tehát a, ezt használják ezt a, az eszközt szerintem. Igen, használják. Tehát a, valószínűleg van valamilyen a, a, a, valós a, értékelnek az ütben. Igen, az, hogy egyébként beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket, az már egy hosszabb történet, hogy maga Bogányi egy olyan zongorán játszik, ami, amit ő, ő, ő talált ki, és a, a forgalmazása is tudtam a, a személyhez kötött, abban nyilvánvaló neki elemi érdeke van. Úgy, az, hogy ne, ő ne... ilyen zongorán játszik, az egy nagy szám. Ne, nekem más információm van, szerintem nem ő találtak ki, hanem másot találták ki, és... Uh... A bogányi csak belépett be a dologba, és hozzájárult a művészeti kialakításba, de nem, nem ő a kitalálója az ennek Bogányi Gergely művész úr ezt a hangszert megálmodta, meggondolta, mérlegelte és megvalósította még akkor is, ha a kedvező szenek hosszú évekig váratta. magukra, ez az zongor edeti alkotás, amely hangzásban és külső megjelenésében hidat épít hagyományok és a jövő között. Magyarul, hogy az előző telefonálónak mondanám, hogy azért ez nem teljesen... A mai nap reményénk szerint arra is bizonyíték, hogy Magyarországon ma már másként állnak a csillagok, a Bogányi-Gergelyi, bolega a Csina-Gyósef és Üveges Péter-Atila által alkotott kvartet nem csak megálmodta, megtervezte és kivitelezte ezt a zongorát, hanem itt Magyarországon támogatókra is talált. Miért ne hihetnénk, hogy a jövőben egyre gyakrabban lesz ilyen?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 az ember fenntartja-e a Kejfej független függetlenül attól, hogy halvány lila elképzelésem sincs arról, hogy nem interneten hajnyan hallgatják most a kéfejancsit. 444 néző egy, egy színházi előadáshoz,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 de ha véletlenül nem lesz rágyom műsor, akkor azonnal interneten fogom hallgatni. Én ezt értem, de ezzel higgy el, hogy az ember úvata van, és az van benne, hogy hány ilyen hangzik el, aztán vagy lesz... Sokan, nagyon sokan, én ezt azonnal tudom. Jó, hallgatsz. én ezt elhiszem, és örömmel is hallja az ember, higgy el,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 Nem tudtam előtt, hogy ilyen lesz. Időnként vannak ilyen műsorok, amire, amiben arra utalok, hogy semmi se zárja, azt ki, hogy a holnapi is hasonló lesz. Én valamelyest elengedtem mindazt, ami a múlt héten még egy tízes skálán tízesre jellemzett. Györeget! Györeget Jó Fió! Szó volt arról, hogy november szó lesz arra majd, hogy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 Közelmott is lát. A Tilos Rádió hogy tud fönmaradni ilyen szabályozás mellett? Mert hát gondolom abszolút nem a hatalom kedvence, én mindig bámulom őket. Önnek van erről valami gondolata. Semmi. Ugy ugyanúgy maradt fön, mint mintha hogy fennmaradt a civil rádió. Oké, okay. köszönöm. Ugyanúgy volt a problémás időszakaik... Aló, jó reggelt, kívánok! Figyelet. Csak azt szeretném kérdezni, ki ez az ongorista és ez az ereferző, a Ma szervezeteket Makoto Ozone. Egyébként fölépett annak idején Gary Burton-nel, és ez itt most egy saját szerzemény, ez a Might Aswell. És kísérik még, még olyanok, mint a Chick Corea, meg a Michael Brecker, meg a John Hendricks, James Genius és a Clarence Penn. Nagyon köszönjük! Nagyon köszönjük. szívesen!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 És ott mikor volt vendég? Nem vendég, hanem beszélgetőbb van, mert... mondtam neveket? Mikor? Ma. Tegnap, nem tegnapkor. hallgattam a műsorot, most kapcsoltam be a De a múlt héten mondtam neveket? Fú, lehet, nem tudom. Nem, mond... mindegy, akkor nem oh. mondtam neveket. Akkor nem lesz. Nem mondtam Nekint. ezt. Nem mondtam neveket. Vagy Ú, miattam jöjön a... el, vagy ne jönjön el. Azon gondolkodom, hogy akartnám-e módosítani a magam miatt jöjjön el, vagy mint, hogy el, hogy volna azt, hogy saját magam miatt jöjjön el, de ez nem lett volna igaz.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 Amennyiben nem telefonálnak, abban az esetben nagyjából 9 óra 21-ig tartalműsor, de biztos, hogy nem tovább, most 9 óra 5 perc van.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 meg a fáival. Emlékeznek még? Így könnyen lehetséges, hogy Kész! magát a CD-lejátszó. Mindenkinek van saját akarata.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 Estére könnyen lehet, nem tudom, határozottabb alakot öltök. Jó reggelt. Tiszteletes, az érdeklődnék. A Újpest is a 18-ékkal ebbe kapott-e választ? Nem. Ó, de jó is Ajj, teszem. és Karácsony Gergely se került elő. Ugyanakkor tapasztalhatták, hogy én ma erről saját indítatásból egy kukott nem mondtam, és ez nem volt véletlen. Nullehat és kilencnulla először 4 8 9 0, 9 9 0 6, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1 másodszor.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 Na ezt akartam kérdezni, ilyen lényegében. Akkor elnézést az a ne, ne, de mi nem jön el? Hát annak több oka van, úgyhogy is sorolnám, oh. jó? Hát ahogy gondolja. Nem, nem szeretném, ha ezekről képes hangfelvétel készülni. 9 óra 12-ig várok, az még kereken 65 másodperc. 0614890999 és 063677161. Senki többet?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 Még 23 másodperc. Még tíz. Még öt. Adam, te jössz! rádio. RÁDIÓ Itthon vagyunk.